Над самою свідомістю провини, вчиненої в обороні ближніх від смертельної навали, немає втручання темного диктату, що заволодіває звичайними вбивцями. Навпаки, приходить спокутний стан з надією через досвід самозречення. Бо ж підставляється наперед своя власна голова під смерть, у рівностях битви при добровільній готовності самому прийняти смерть за беззахисних, проти вбивницького насильства. І я не вмію докладно сказати про відміни, тісно зближені, але ніби бачу, оборонець. Думаю, всі розуміють вас в істотному. З вашого чудового розгляду приходить остаточний висновок. Прошу підтвердити Радо. Немає в поведінці і вдачі підсудного помітних прикмет душевного стану, що прозраджує вбивцю. Чи відома вам бійка підсудного з компаньйонами Вночі при пияцтві, перехопив обвинувач. Тут немає згаданої прикмети? Знаю, я звітувала керівникам, бо в нас обов'язкова вимога звільняти п'яниць. Розслід показав усі винні. Прилюдно компаньйони ображали підсудного, аж до пониження гідності. Зрештою почали брутальні зачіпи. Від того зайшла колотнеча. В протоколі названо понад десять тверезих свідків. Оповідали в один голос. Суддя. «Ви вільні, можна зійти. Наступний свідок». Дівчина в чорному виходить від зали до столу. Суддя. «Хто, ім'я і чому свідчите?» «Я в імені правди. Тимчасово звала Шейла в новому колі, сховавшись від батьків. Насправді я Джесіка Кінклед, наречена вбитого студента, якого хотів рятувати підсудний. Батьки-силоміць вивезли на час суду, а я втекла сюди, свідчити. Суддя наддався ребрами наперед і внезав зір. «Щось ти надто схоже з вигляду і вчинку на мою дочку. Чи оборонець потребує цього свідка висвітлені справи?» «Надзвичайно, ваша честь, особа була присутня при обвинуваченому в час, коли цілком виявилась його вдача серед вихору подій». «Тоді присягни і сядь», – постановив суддя. Джесіка відбула судовий звичай і спинилась коло крісла. «Я стоятиму, щоб краще побачити справжніх злочинців». «Чи впізнав ваш наречений свого вбивника і що сказав?» – зачинає оборонець. Він крикнув «Он той, від кого наші приятелі, і якраз тоді Беннета пострелено на смерть». Оборонець «Чи міг бути випадковий постріл на осліп у заколоті при нападах натовпів?» «Звідки випадковий і на осліп?» Чому ж щось, і ще мавши незабризкані очі, щось промовив клепардові і почав цілитися спершу у підсудного, видно боявся його як свідка. Якраз тоді, діставши бруду з бляшанки на свої очі, витер їх старанно. Потім, заглядівши Беннета і почувши його оклик, розлютився і враз навів револьвер на нього і вистрілив. Очевидно, його як свідка ще більше боявся». Замість підсудного тут повинні сидіти клепард і чойсь, а на додачу скрипний меснер, як справжні переступники. Вони перевалюють свої злочини на безвинного. Суддя посадіть їх негайно на розгляд, бо стеля над вами обвалиться з обурення на беззаконність. Ваша честь, невиданний випадок, споменівся обвинувач. Суддя стукнув дерев'яним молотком. Свідок, належить триматися як слід, без образ і напасти. Належить кому? Цілий мескнер, умиваючись, нехай набирає воду у пригоршню і побачить відбиток лиця від начальника злодіїв. Чи судовик, кон за дрібним столиком, великий цвіркун з нервовою системою гієни. Урядовець, що при речових доказах спазматично поправив кроватку. Він, водячи суддю, заніс розпух від беззаконних грошей, а бач, хапає повітря, як окунь над водою. Йому на червика, горячий. Клепард, він присяжних обжалою, зневага свідків і суду вибухнув обвинувач. «Родної!» – скрикнула Джесіка. «Чи можливо, скажімо, для комісара, капітана і цього судді? Чесні люди, розумні, діловиті, як бобри. Дійсно, стовпи суспільства. Їх розписано гоноровим узором. А стрілкуваті дощечки, прибиті зверху, вказували, куди дорога, до правди чи кривди. Але написи стерлись. На трьох від слова «дорога» видно лише по літері «р». Не розбереш, куди. Суддя Спинись, язик далеко заводить Джесіка Ближче, ніж руки декотрих свідків Нас винуватять за порошки А хто покрива постачальників? Десятиліттями дістають височезну платню А в розшуках сам нуль Бо не глянуть на себе Ваша честь, я кладу на стіл погнуту монету П'ять центів, не платіть їм, не заробили Краще віддати на дім прокажених